wa ovu promociju organizuje udruženje građana podnos gračanca koji se bavi promicanjem pozitivnih vrijednosti u društvu zasnovanih na principima Kur'ana i Sunneta na neki o sredjeći način, kao što su sedmišna predavanja u prostorijama udruženja, zatim sedmišno druženje u okrilju Kur'ana, to jest održavanje halki, organizovanje javnih tribina, podjela letaka i drugog davetskog sadržaja, zatim humanitarne aktivnosti, organizovanja kika, to jest kurbana za novorodjeniča, velima, svadbenih proslava, bajremskih sjela, klanja i podjela korbana. Imamo tu također i ramazanske aktivnosti. Između ostalog udruženja se bavi i promocijom knjiga, kao što je to slučaj našeg večerašnjeg druženja, gdje su nam izlagači magistar Osman Smajlović i prof. Hajrudin Ahmetović. Uskraćeni smo za prisustvo e, Smaje Efendije Mustafića iz razloga što ni, moje obaveze koje nije mogu odložiti. E, Prviđen nego prepustim riječ Izlagačima htio bi da naglasim da pitanja možete postaviti na kraj izlaganja. U vezi knjige možete pitati magistra Osmano Smajlovića i u vezi časopisa Asra. A ostala pitanja pitajte dosara Hayrudina. Guri. Ja ću. Ja ću. Inna alhamda lillahi na ahmeduhu, unastainuhu, unastagfiru, unaudu billahi min šururi anfusina wa min amalina.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 Draga braća i sestre, muslimani i muslimanke, Allahu subhanahu wa ta'ala na početku i na kraju pripada sva hvala. Samo njega hvalimo i samo uputu pomoć i oprosta od njega tražimo. Koga Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put, nema toga koji će ga odvesti na stramputicu i koga Allah subhanahu wa ta'ala pravedno ostavi na stramputici u zabludi, nema toga koji će ga uputiti na pravi put svjedočimo da nema drugog istinskog Boga, dostojnog obožavanja osim Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočimo da je Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wa ala alihi wa salam Allahov rob i Allahov posljedni poslanik, neka je salavat i salam na njega, na njegovu častnu porodicu i sva zahabe. A zatim, kroz Allahovu subhanahu wa ta'ala knjigu, <clears throat> proučavajući je, Izučavajući i ispitavajući dolazimo do zaključka da nas ljude Allah subhanahu wa ta'ala nije stvorio iz igre i zađva bez svrha i cilja. Uzalud. Kao što i kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Al-Mu'minun: Zar mislite da smo vas uzalud stvorili i da nam se nećete vratiti? Da je vaš život na dunyalu sačinjen od igre i zabave i da nećete odgovarati za ono što činite na Dunjalku, naprotiv. Allah subhanahu wa ta'ala stvorio nas je radi posebnog, uzvišenog, veličanstvenog cilja. Kao što o njemu također govori u brojnim svojim ajetima u svojoj plemeni, knjizi. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Mulk, nama dobro poznati prvi ajeti. Te bar kellezi bijedihil Mulku, vohu ala kulli šein qadir koji je stvorio smrt i život da bi vidio koji od vas je u djelu. Neka se nalazi sva vlast, koji posjeduje svu vlast i koji je nad svima moćan, koji je svemoćan, onaj koji je stvorio smrt i život da bi vas ispitao ko će od vas ljepše postupati, ko će od vas ljepše činiti dijela na dunjaluku. Pa je također prejasno rekao o cilju i svrsi našeg stvaranja i bićovanja na ovom dunjaluku surjadarijat. Kada je rekao: "Omen khalaqtul jinna wal insa Nisam stvorio niti džine, niti ljude. Prvo negira, zatim izdvaja. Zbog čega nas je stvorio? Dakle, osnovni cilj našeg stvaranja na dunjalku illal osim da me obožavaju. Nisam stvorio niti džine, niti ljude, osim da me obožavaju, kaže Allah subhanahu wa Zbog tog uzvišenog cilja. Zbog Naše svrhe bistvovanja na ovom dunjalu Allah subhanahu wa ta'la slavuje poslanike. Objavljivao knjige da nam pojasne kako obožavati njega, Allaha subhanahu wa ta'la. Kako obožavati Allaha subhanahu wa ta'la ibadetom s kojim on zadovoljan. I nije ostao ni jedan narod, a da mu Allah subhanahu wa ta'la nije poslao poslanika. Nije ostala ni jedna veća skupina ljudi, a da ju Allah subhanahu wa ta'la nije poslao poslanika ne bi imali opravdanje pred njim. Pa kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Nahl Oni koji poznaju europski jezik nalaze brojne potvrde u ovoj riječima. Zasigurno, doista mi smo poslali sve jednoj skupine ljudi, poslanika koji su govorili o ljudi obožavajte Allaha a klunite se svih lažnih i požanstava. Rekao je Allah subhanahu wa ta'ala ثُمَّ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا تَتْرًا Zatim smo mi jedne za drugim poslanike slali. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala رُسُلَن مُبَشِرِينَ وُمُنْذِرِينَ لِأَلَّا يَكُونَ لِنَّاسِ حُجَّتُنَا عَلَى اللَّهُ Pađer rusul. Mi smo slali poslanike koji su donosili radusnu vijest i koji su opomnjali kako ljudi ne bi imali opravdanja sutra pred Allahom subhanahu wa ta'ala nakon poslanika. U karavani toj, u toj karavani poslanika Na kraju te karavane poslao je Allah subhanahu wa ta'ala svoga posljednijeg najodebranijeg poslanika Muhammada Mustafa sallallahu alihi wa alihi wa sallam. Poslao ga je kao hatim ul pečata svih vjerovjesnika i poslanika, dakle zadnji i najodebraniji, Mustafa, je Kaže se često kod nas Mustafa, to je dakle najodebraniji koga je Allah subhanahu wa ta'ala odebrao. Nad svima, kao što nam je poznato, postoj, jer postoji ogroman broj poslanika i vjerovjesnika, među njima postoje Ululu Azmin, Mina Rusul, odabrani peterica, zatim između te peterice postoje opet odabrani, to su dvojica Ibrahim i Muhammed Alihi Salacan, jer te dvojice je najodobranije, Muhammed Alihi Salatu Vesana. I nije dato nijednom prethodnom poslaniku i vjerovjesniku, a da isto nije ili bolje dato Muhammedu Alihi Salacan. Nije data ni nijedna prethodna mođiza, nadnarodno dijelo nekome od poslanika, da to nije dato isto ili bolje Muhammedu alejsallatu wasallam ko proučavao njegov život to mu je poznato. Poslao ga je svim ljudima od njegovog dolaska do sudnjeg dana on je poslanik svim ljudima kao što je rekao Allah sukane talu sure al-a'raf kul ya ayuhan nas inni rasulullahi ileikum jami'a rasul o ljudi ja sam svima vama poslanik svima vama poslan poslagaj ka milosti svim svetovima ne samo ljudima ljudskom rodu već svim svetovima وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلَا عَلَمِينَ kako stoji u suri, sebe. I mi te nismo poslali, osim kao milost, svim svetovima. Allah subhanahu wa ta'ala s njegovim slanjem upotpunio i svoje blagodati prema nama. Odnosno, njegova najveća blagodat, Allah jelala najveća blagodat jeste slanje Muhammedu alaihi salatu wasalam. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u suri Alu Imran لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤ voj uzakihim uči mu uči mu knjigu hikmet iako su oni bili prije u Allah subhanahu wa taala upotpunio je svoju blagodat prema vjernicima kada im je jednog između njih posla da im uči njegove ajete da ih očisti da ih poduči kitabu i da ih poduči hikmetnu, odnosno sunnetu iako su oni prijedili je li u zabludi Allah subhanahu wa taala od nas svih ljudi, dakle budući da je Muhammed Alihi Salatu sam poslanik svim ljudima, od svih ljudi traži da vjerujemo u njega, da ga prihvatimo i vjerujemo u njega, da ga slijedimo, da ga uvažavamo i poštujemo, da svoje obaveze prema njemu ispunjavamo, da njegova prava ispunjavamo kod nas i onaj koji iskreno doista bude vjerovao u njega i slijedio ga, iskreno ga volio, a iskrena ljubav jeste, dakle, iskreno i dosjedno slijedjenje Muhammeda, alihi salatu, sam, tu se ponajviše očito je ljubav prema njemu. Onaj koga bude slijedio, njemu Allah subhanahu wa ta'la je obećao ogromnu nagradu sutra na drugom svijetu, doćim onaj ko se bude pretvarao samo na jeziku očitovao, doćim svojim dijelima ne bude potvrđivao ili ko se okrene od Allahov poslanika, alihi salatu, sam, potpuno, sutra na sudnjem danu na drugom svijetu načeka ga osin kazna kao što je prejasno rekao on Muhammed alihi salatu ve salam naš milimet imam vođa uzor kao što je rekao men ataani dakhala al-dzenne jedni prilke pred svojim ashabima kaže men ata kull ummati yadkhulun kull ummati yadkhulun od mojih sledbenika uči se u jennet. osim onoga koji odbije Kaže, sve jedan od mojih sedbenika koji dođu nakon mene, ući će u džennet, osim onoga koji odbije. Pa sahabi začuđeni, kaže, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Slušajući opise dženneta i džennetskih uživanja iz najljepših, najplamenitijih usta, Muhammed aleyhi salatusan, slušajući o džennetu i džennetskim uživanjima, sahabi se čude, zar ima neko da će odbiti da uđe u džennet? Kaže, men ato'ani dehalel džennet, vomen asani fekad eba. Onaj ko mi bude pos ko bude slijedio moje narodbe, klonio se onoga što mu zabranim, on će ući u džennet. Doći onaj koji mi bude nepokoran, on je odbio da uđe, on je odbio da uđe u džennet. Surha dolaska Allahov poslanika, alihi salatu sam, kao i prethodni poslanika, jeste prakticiranje islama, sprovođenje dakle, onoga što Allah subhanahu wa ta'la objavio u svojoj knjizi. Prakticiranje te vjere islama i ustrajnost u njoj. I ne možemo zasigurno prakticirati islam onakav kakav Allah subhanahu wa ta'la traži od nas. Ne možemo mo zaboraviti zadnje ajte objavljene Allahom i poslaniku alaihi salatu. Sam jedan od njih je treći ajte, ili dio trećeg ajta, sura sure al-Majde, na Ma Arafatu, ili tako, na oprosnom hađu. Na Arafatu objavljen, al jevme kmeltu lakum dinekum, wa atmemtu alikum ni'meti, wa raditu lakum, wa raditu lakum ul-islame dina, ili da bude upočetljivije, wa raditu lakum ul-islame dina. Danas sam, vam svoju, danas sam vam vašu vjeru usavršio i svoju blagodat prema vama upotpunio, kaže Allah subhanahu wa i zadovoljan sam da vam takav Islam bude vjera, takav kakav je danas usavršen, bez pretjerivanja i bez popuštanja. Kao što kaže Ibnu Kecir, rahimu Allahu ta'ala u komentaru ovoga časnog ajeta, nema usavršavanja nakon Allahovog usavršavanja. Kad Allah nešto usavrši, nema dakle neko drugi da dolaži i da usavršava. Jeli? Ovo je jedan od zadnjih ajeta objavljenih Allahovom poslaniku Alayhi Salatu Wasallam. Pa takav islam kakav je njemu objavljen i kakav je savršen, ne možemo prakticirati niti ustrajavati u njemu bez slijedeња Muhameda Alayhi Salatu Wasallam, jer je to bila svrha njegovog dolaska, da nam pojasni kakav islam trebamo praktikovati i kakav islam, kakvim islamom obožavati Allaha Subhanu ve Taala. A opet ne možemo slijediti Allahov poslanika Alayhi Salatu Wasallam ako ne znamo za njega. Ako ne proučavamo njegov život ako ne proučavamo njegove postupke ako ne slušamo njegove narodbe ne proučavamo njegove narodbe i njegove, njegove zabrane jer uvijesnik alihi salatu wasalam živio je u raznim okolnostima u mirnodopskim ali i u ratnim bio je kod kuće je boravio ali isto tako bio i na putovanju kupovao je, prodavao uzimao, davao stalno se miješao s ljudima, nema dana kada nije bio uz ljude Jeli? i Allah subhanahu wa ta'ala poslao je upravo kada su ljudima vladale tmine zablude, kada su ljudi živjeli u zabludama, kada su prethodne vjere, jeli, Ibrahimova vjera zatrla se u potpunosti, ostalo vrlo nešto, vrlo nešto malo od nje. Predhodnije knjige također se iskrivile, pa ga je Allah subhanahu wa ta'la poslao sa, ili svojom knjigom sa svojom poslanicom, pa je uz Allaho subhanahu wa ta'la dozvolu izveo narod iz tih tmina, tmina zabluda na svjetlo, izveo narod iz čemera jada u beskrajnu, beskrajnu sreću. I na putu izvođenja tih ljudi kao, Allahom svjetlu zasigurno nailazio je na brojna iskušenja, brojne nedaće, brojne uznemiravanja, uznemiravanja raznih, vrsti, raznih vrsta od svih ljudi, međutim na kraju je završivjetak ipak pripao njemu, kao što i kaže Allah wa prejasno, a završica pripada Bogu bojaznim Allahom i robojima. Ashabi su ga voljeli više nego li sami sebe, svoje živote, svoje porodice, svoje imetke žrtvovali su za njega kakav je to bio čovjek kad su ljudi žrtvovali svoje živote, svoje imetke, svoju djecu, svoje žene za njega onim je bio svjetlo kojim su osvjetljavali sebi put, onim je bio vodič za s čim su stopama gazili, pa su bili predvodnici čovjekanstva, da pa su predvodili ljudi. Šta se danas dešavalo sa ummetom narodom Muhameda alejsallatu ve sellem današnjim muslimanskim umetom vlada nemoral. Vlada slabost, podijeljenost, raš, raštrkanost, podčinjenost drugima, zbog čega Allah nebude zna. Zbog ostavljanja slijedjenja Muhammeda, aleyhi salatu wasalam. Allah subhanahu wa ta'la prejasno je rekao u suri Nur, وَإِن تُطِيُّهُ تَحْتَدُوا Ako mu budete poslušni, pokorni, odazovete se onome što ono od vas traži, bićete na pravom putu. Wa ma'al rasul illa al-balagu al-mubin. Anani mu poslanik nije ništa drugo osim da dostavi. On vas ne može uvesti. u ubjeri. Inna la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Ba tastina puti koga hoćeš, koga voliš. Allah upućuje onoga koga on hoće. Na njemu na poslaniku alihi salatu sam bilo je samo da dostari, da pojasni, da naredi i da zabrani. Pojasni Allahu je narodbe i zabrane a namama je budemo li se odazivali njegovim narodnim zabranama koji ćemo li biti na pravom putu jedine također u suri nur rekao je za one koji odstupaju koji neće da budu poslušni muhamedu alihi salatu svlom rekao je tan yahzaril ladina yukhalifuna an amri an tusibahum fitna au yusibahum adabun lim neka se dobro pričuvaju oni koji postupaju suprotno naređenju muhamedu Muhammed a.s. da ih ne snađe kakvo je iskušenje u njihovim srcima, kažu komentatori Ibn Ketira, Ahimahullah i drugi, da ih ne snađe mnogo u njihovim srcima. Ili nifak, munafikluk, licenjerstvo, volućnjevstvo, ili da ih ne bolna patnja na, na dunja luku. Jedan od najvećih razloga ostavljanja slijedjenja Muhammed a.s. upravo je nepoznavanje njegova života. Jer kako da čovjek vjeruje u nešto i da to slijedi i da to vredno je i da to ljubom ono čuva ako ne poznaje. Jedan od najvećih razloga ostavljanja slijedjenja Muhammeda alihi salusom jeste nepoznavanje njega i njegovog života, njegovih narodbi, njegovih zavrna. Ovo prvo. Zatim drugo. Kao što onaj koji samo čita Allahov knjigu od početka do kraja i cilj mu da kaže proučio sam toliko i toliko hatmi Kao što onaj koji na takav način uči Kur'an, neće se ništa okoristiti od Kur'ana. Izuzel malo. Dobiće kao što je došlo u hadisu Allahov poslanika alihi salata za svaki hrv deset dobrih dijela. Kao što je došlo jeli, u hadisu da kaže Allahov poslanika alihi salata za svaki proučeni hrv dobiva se jeli, deset dobrih dijela, deset salata. Ja ne kažem da je alif la mim jedan harf bči alif harf lam harf imim harf Dokažemo je moe alif lamim to 30 dobrih djela međutim nije to cilj objav, objave Kur'ana nije to cilj objave Kur'ana cilj objavljivanja Kur'ana jeste da se Kur'an изуčava da se Kur'an proučava da se zastaje kod kuranskih ajeta da se razmišlja o njima da se izlače poruke i pouke i da se radi po tome afala yata daburuna al-kur'an am ala qulubina qafaloha zašto oni ne razmišljaju o Kur'anu jesuvi to na njihojim srdci makatanci, ''Afela, yetedabbaru ne l'Qur'an, walau kane min aindi gajri Allahi, lewajedu fihih ghtilafan kethira, zašto oni ne razmisli o Qur'an, da je taj Qur'an od nikoga drugog neudal Allah'a. U njemu našli mnogé protivriječnosti, kontradiktornosti. Kitabun, ''Anzalnahu ilike Mubarekun'' zašto? L'iedaberu ajati. Kniga, koju ti objavljeno je blagoslovljena. Mubarek, da bi oni razmišljali o njom da bi razmišljali o Kur'anu, pa onaj koji bude razmišljao o Kur'anu i radio po Kur'anu, on će biti mubarak, gdje god se nalazio, biće, biće berit ćetan. Kao što, dakle, onaj koji na ovakav način ne bude učio Kur'an, poučavao, zastajao kod kur'anskih ajeta, neće se mnogo koristiti. Naprotiv, njegov nivo znanja neće se mnogo povećati, kao što kaže Allah subhanu wa tala, ne kažem ja. Kao što kaže Allah subhanahu wa ta'ala u 78. -u, na najetu, sura Al-Baqara, na 12. stranici. وَمِنْهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابِ إِلَّا أَمَنِي وَإِنْهُمْ إِلَّا يَضُنُّمْ I od njih ima neokih, koji ne znaju za knjigu, osim da je čitaju. I od ima neukih, od njih ima neznalica, koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. A kada govori po njoj, onda govori po pred, predpostavkama. Kada govore o Kur'anu, govore o predpostav, sa pretpostavkama, dakle ispravan prijevod. Uz dužno poštovanje, dakle ovaj ajed nije preveden kako treba u postojićem prijevodu. Kao što kaže imamo al-Kurtub i ovdje emanij, dakle nisu gatke kao što je prevedeno, već kaže emanij je množina od riječi umnije, a umnije jeste al-kira'e. Dakle, ima neukih neznalica koji ne znaju za knjigu osim da je čitaju. Kira'e je čitanje, kao što ne poznam. A kada govore o Kur'anu, govore po predpostavkama. Pa dakle, onaj koji čita Kur'an od početka do kraja i cid to, ne zastaje kod Kur'anske ajta, ne izlači poruke i povuke, ne radi po njima, neće se mnogo koristiti osim tih sevapa. Isto tako, onaj koji bude čitao ovu knjigu ili neku drugu knjigu o životopisu Allahov poslanika alihi salatu samtom, Samo da kaže pročitao sam toliko i toliko, ili da bi ispunio svoje vrijeme, ili da bi, kako misli, dobio bereket od Allaha subhanahu wa ta'ala, ili da bi pročitao određene odlomke na nekakvim prigodama i simpozijima, neće se mnogo okoristiti od života Muhammeda alaihi salatu wasalam. Okoristit će dakle, samo onaj koji bude zastajao kod njegovog života, proučavao događaje u kojima se on nalazio i izlačio poruke i pouke dakle, iz tih događaja i onda svoj život uskladzivao, uskladzivao po tome. Dakle, to su osnovni razlozi za postavljanja i ostavljanja slijedinja Muhammadu alihi salatu wasalam. Iz čega se, dakle, vidi nasušna potreba da se pristupi izučavanju i proučavanju životopisa Allahovog poslanika alihi salatu wasalam na što, na što, detaljniji, na što detaljniji način. Pa, Allahovom dozvolom njegovom blagodati u prilici smo, dakle, da i na našem govornom području imamo dijelo iz životopisa Allahov poslanika alihi salatu sam urađeno na takav način. Urađeno na takav način. Većina drugih autora, pišući o Allahov poslaniku alihi salatu sam pristupali su samo spominjanju i navođenju predanja iz njegovog života. Nisu zastajali dakle kod tih njegovih događaja, kod njegovog života, kod tih detalja, proučavali ih i nama, jeli pojašnjavali kako u dotičnom vremenu da se mi nosimo, jeli sa našim problemima. Za razliku, dakle, od ovog Autora Ali je Mohameda Salabi Allah ga poživio imanu i dobrim dijelima koji je učinio kao što su i drugi učinili, međutim nakon svakog događaja maltene te ne, jeli svakog a narošto važnijeg, zastavo je analizirao te događaje i izlačio poruke, poruke i poruke poruke i poruke za nas pa se iskreno nadam da će sve jedan vjernik u ovoj knjizi pronaći sebe i on je u ovoj knjizi Allah ga nagradio svakim dobrom Prikazao Allahov poslanika alihi salatu i pojasnio nam Allahov poslanika alihi salatu sam doista onakav kakav je bio i kakav bismo, kakvi bi bismo trebali biti mi, njegovi sledbenici. Prikazao ga je kao najboljeg muža, kao najboljeg babu, oca, kao najboljeg vojskovođu, kao najboljeg vođu, najboljeg kadiju i zasigurno svi mi naći ćemo sebe. I smo dakle lijek za sve naše probleme, za sve naše rešenje, za sve naše nedoumice, za naša je li nerazumijevanja inshallahutaala u ovoj knjizi. Nadam se jeli, da ćemo je proživljavati najljepše trenutke čitajući ovu knjigu. I budući da je naš poslanik Muhammed alihi sallallahu alaihi wasallam zadnji poslanik, zadnji poslanik nema više poslanika. A svedoci smo naravno u zadnje vrijeme što se sve govori o njemu. Na nama muslimanima obaveza je da što više proširimo njegov životopis. I među muslimanima i među drugima. Ako hoće da budu pravedni, kaže se, od pravednosti kada pričamo o drugima, jeste da pričamo ono što oni kažu o sebi. Ono što oni govore o sebi, da mi prihvatimo da su takvi. Ono što oni govore o sebi ili njihovi bližnji. Pa Allah subhanahu wa ta ta'la dao je ashaabe drugove, Allahov poslanika alihi salatu salam, koji su nam prenijeli njegov životopis sa velikom, jeli, vjerodostojnošću i dobar dio, dakle, Toga što nam je prenešeno nalazi se u ovom vrijednom dijelu kojeg je Allahom dozvolom izdalo udruženje džemat hijjera u Holandiji od autora, kao što rekao Ali je Mohameda Salabija, Tunižanina, koji je završio u Medini fakultet, a zatim je u Tunisu magistrat i doktorat. Allaho subhanahu wa ta'la molim da sve one koji su učestvovali da ovo dijelo izađe na svjetlo dana, prije svega od samog autora, zatim prevodioca, recezenta i ostalih koji su doprinijeli njegovom izlasku molim Allah subhanahu ta'ala da, da ih nagrad je najboljom nagradom, a i sve nas koji ćemo inšallahu ta'ala družiti se uz ovu knjigu. Ono Prepustio bi riječ vratu Osmanu, Smajloviću, magistru, da nam nešto kaže o samoj knjizi i o samom jeli, udruženju izdavaču ovoga dijela. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah, wa kefa, wa sallimu, wa sallimu, wa la ašaf ila nbi, ya muselina ma'abad. Zaj se svaka zahvala pripada, uznišem Allah teb. wa ta'ala neka njegov mir i spas. Al najbolji poslanika, Muhammadu sallalahu alihi wa sallam, njegovu času i Sve njegove drugove naselone koji stedi dobro. To su nek dana, ama abad, sallamu alaikum, rahmatullahi wa barakatuhu. Meni veliko zadovoljstvo se vas večeras nalazim ovde između vas i svoje braće e, koje nas veže imanska i islamska veza koja je ujedno inača veza i ako bol da ja se obratiti ispred ruđenja Hidža koje znači izdavač ove knjige isto tako ću vam se obratiti u ime redakcije islamsko časopisa Asr gde ja sada znači obavljam, obavljam dužnost šedijerskog recezenta rekao ma braće i sestre inače Džemat Hidža nježno sjedište u Holandiji i oni su uzeli sebi za cilj da pokušaju, koliko znači svojim mogućnostima, da šire Islam i isto tako da podučavaju naše muhađer koji se nalazi u Holandiji i isto tako u dijaspori u Europi. Naravno da su braća naša u Džamato Hidža uzeli određene programe ili određene projekte koji oni rade, pa tako nalazimo da jedan od važnijih projekata kod ovog džamata je da organizuju različite naučne skupove u Holandiji. Pa tako se potrude da nam dovedu određene daje naše iz Bosne profesora magistre i da se druže određene dane sa našim mohađerima koji su sigurno u potrebi za ovim jer žive znači na zapadu i svima vama je dobro poznato na koji način muslimani žive na zapadu i sa kojim se iskušenjima susreću tamo u svome svakodnevom životu. Isto tako od Važni programa ili projekata hijjri je to da su oni znači radili prevod i izdavanje određenih eh, knjiga ili znači islamske literature i, i to ono što je znači vrlo važno da znamo da džemat radi na daveskom znači na daveskim osnovama a radi se o tome da se odabere određena knjiga da se financira nakon što znači izađe i što se proda Od toga, znači, što se zaradi, ulađe se u drugu knjigu. Pa tako nalazimo da je Džemaat Hijra prevojao knjigu kao što je Bologma od uvaženog učenjaka, Mhajjara Skalan, Allahum se smilovao, isto o knjigu Mohamed, Boži i poslanji, salallahu alihi veselem, Kurban i Akirka, i isto tako, znači, ova knjiga koja se nalazi večeras predama. Isto tako, jedan važniji projekat koji znači radi Džemaat Hijra, islamski česopis Asr, e im koliko meni poznato znači on dolazi ovdje u Gračanici. Inače dragoma vraćaju i sestre, islamski časopis El Asr na njegov prvi broj izašao 1.11. 2003 godine i izašao u obliku biltena. Izašao je znači, na 8 stranica i njegov tirage bio 50 primjeraka zahvaljuj ti Allahu tebarek ve taala isto tako znači određen trudovima određeni osoba i džemata znači danas mi imamo da izašao 51. broj asra a to je znači novembar mjesec novembar i njegov tirage došao do znači do 1300 komada u printanom znači u printanom izdanju i to je znači sigurno da je dobar uspjeh Kada znamo da se sada, znači vrijeme, dosta ljudi oslanja na internet i na elektronsko izdanje. Inače, znači, islamski časopis Laser e, obrađuje, znači, dobama poznate teme islamske discipline, to su akida, tefsir, hadis, e, e, muslimanska porosnja, svično tome, i u njemu pišu, znači, naši uvaženi profesori, e, magistri i doktori, Isto tako znači časopis ima svoj šerijanski savjet koji se bini da bude ako bude sve u redu u ovom časopisu. I isto tako znači ono što je važno spomenuti da islamski časopis je znači davski projekt i ono što se znači uspije privrediti znači od njega ili za rad i njegove prodaje to se isto vraća u asr. I da je ili dopisnici koji radi u asru ne uzimaju nikakvu nadoknadu za to. Tako znači ja vas pozovo da vam isto tako sestre da pokušamo da pomognemo ovaj islamski projekat s hodom našim mogućnostima. Allah te tebara kebetala najbolje zna koje su naše mogućnosti. Svako na svoj način pa tako znači mi nalazimo da su daje dale svoj doprinos pa tako znači pisu i trude se da prezentiraju ono što došlo u Koranu isto tako u sunnetu. Isto tako nalazimo vraća koji vredno rade na terenu da distribuiraju islamski časopis as bez neke nadoknade i isto tako znači mi kao pojedinci bi mogli ako bovda da radimo na tome da kupimo taj Asr. E, znači, cijena možda je, e, i da kažemo je puno za ovo vrijeme, međutim nama dobro je poznato koliko se znači utroši truda samo jedan broj znači to treba znači danima ili čak kažemo čita se oko njega radi da bi izašao na određeni način. E, onaj koji ne nađe nešto u Asru za sebe. Znači, ukoliko Allah Jeršanu počastio, da ga njegovo znanje prevazišo islamski e, časopis. Asrano će biti drago. E, međutim, isto tako znači, ovaj časopis mogao bi biti jedno sredstava za širenje dave i širenje Islama i suneta poslanika Mohameda na taj način da kupimo pa da nekom pokonimo i možda mi budemo razlog nečije upute i ako bodo da to nađemo na vagi naših dobrih dijela, kada srednijemo Allah-tabaraka wa ta'ala i na dan kada ćemo znači biti u najvećoj potrebi za dobrim dijelima. I tako znači mi ako bol da očekajmo od vas da učestujete u ovom islamskom projektu koji je naš i vaš i vi znači imate određene načine kontakta, tako da će nama znači, bilo vrlo drago biti da dobijemo vaše prijedloge, vaše kritike i savjete i sve ono što će jako boda, znači poboljšati rad islamskog časopisa El Asr. S to ti, se tiče knjige kove se večeras nalazi e, znači pred nama, ja ne bi imao nešto bozna da dodam nakon e, prelijepog govora našeg uvaženog profesora Hajrudina Ahmetovicja da ga Allah Džaršana oblatu nagradi, osim da možda da kažemo, dragoma vratju, da je, znači vrijednost ove knjige je ta što ona se vezuje za sunne poslanika Muhemmeda sada Allahu alaihi vselem, A svima vama je dobro poznato da je sunet poslanika Muhammeda s.a.v. drugi izvor Islama ili drugi izvor šariata i mi su znači sigurno dužni da izučamo život poslanika Muhammeda s.a.v. kako bi bili u mogućnosti da to prakticiramo našim životima. Isto tako kako je znači, spomenu važni profesor Hajrudin, ova se knjiga znači odlikuje sa tim da je znači autor prikazivao događaje, a nakon toga je analizirao i nakon toga je povezivo sa nas u stvarnošću. Mi ćemo naći određene knjige koje su prevedene na bosanski jezik, međutim samo tu nalazimo istorijski, znači, istorijski stranu gdje znač, samo se izlagaju određeni događaje i oni se nalaziraju. Međutim, vrlo važno je da spoznamo, da razumijemo određene događaje kako bi prakticirani u našem životu. I isto tako znači, Ali, znači autor Ali ibn Muhammed As-Salabi je studirao u gradu poslanika Muhammeda s.a.v. I zaista se u njegovim dijelima nalazi traga tom školovanju u gradu poslanika Muhammeda s.a.v. Pa nalazimo da se autor, znači oslanja na kur'anske ajate, isto tako hadise u svojoj analizi i vraća se na govor uvaženi islamski učenjaka. I to je znači sigurno vrijednost ove knjige. A to je znači, ako je ovdje izučavati knjigu, ne, nećemo znači bojati da su te informacije tačne koje su znači spomenute u knjizi. I na kraju, <hle> vrijednost isto tako znači ove knjige je to da ako je ovdje mi smo mogućnosti da čitamo život poslanika Muhammeda s.a.w. u vremenu u kojem se znači njegov je čas izložena različitim napadima. I kako da mi komuslimani branimo čast poslanika Muhammeda s.a.w i da iskupimo sa našim životima, sa našim mjecima i sa našim djecom, ako ne znamo život poslanika Muhammad SA. Isto tako da nas Allah zašanul sačuvam da budemo iskušenje za neke ljude koji su manje upućeni u Islam ili znači, koji nisu oveštili muslimani, da budemo iskušenje na taj način da ne da prihvate Islam i Kur'an i Sunnet radi naših ponašanja. Iako u osnovi Islam nema ništa sa tim, sa našim djelima međutim kako da sedemo poslanika Mohameda Sallallahu aleyhi ve sellem, ako ne, ne znamo njegov život. Na kraju ja bi se zahvalio svoje ime i u ime džemata Hijri i redakcije časopisa Asr. Vama znači što se danas došli, su se druži s nama i isto tako svi braći koji se potrude da organizuju ovaj skup i isto tako da se zahvalio našim važnom profesoru Hajrudinu Ahmetoviću, isto tako i mamu e, Smaji Mustafać koji je osutan i molimo Allah tabaraka wa ta'ala da je to nagrade i da ovo učini u njihovi dobrih dijela to nađu na vagi svojih dobrih dijela kada srednju Allah tabaraka wa ta'ala. da se nema uroša novo I što god se novo kaže, ponavlja se. Znate, ono, ja ću reći nešto što sam i ranije govorio. Za one koji su čuli, neka opet posluži za razmišljanje, a za one koji nisu čuli, dobro će dobroći kažu došo neki diplomata sa zapada na istok u ono doba kad ljudi nisu dobro poznali jezike kao danas. I obratio se skupin u dot što Govorio a potom prevodlac preveo. On je podugo govorio, ali prevodac je to preveo u nekoliko rečenica, ili sa, sa jednom rečenicom. Ovaj diplomata nijem se to dopalo. Da ono nikogo govori, a da ovaj prevede sa jednom rečenicom počeo da sumnja ili ovaj neprevodi kako treba, ili nešto nije u redu. Datno je znak da nastavi, oni nastavi. I sad odlaz ponov prevodi s nešto malo dužom rečenicom. Ništa više. I treći put se ovaj diplomata obratio i sada je završio svoj govor. A prevodlac opet prevao sa jednom složenom rečenicom. I na kraju, kada je to završilo, on nije mogao da otvrti, nego je upitao Boga ti šta je ovaj prevodino? je li to neki toliko bogat jezik da je on sve sažao, da je moj govor sažao tako kratkim vrčancama ili nije kako treba preveo. E kaže ovako, prvi put kad si govorio, on je rekao, ništa novo nije rekao. A drugi put kad si govorio, rekao je, još ništa novo nije rekao. A treći put kad si govorio, rekao je, mislim da ništa novo neće ni reći. Zate braćo i sestre, Kur'an je Kur'an. Sve je rečeno tu. Možemo samo ponavljati u suru al-Fatihu, aeta, sureta i tako dalje, i utvrđivati i razmišljati, ko što reče Hajudin Efendija kaže, Hazreti Omer je u suru Asaf onaj tole, kranji dio prve stanice, dakle ba, tri, ona kratka ajta. Cijelu noć učio ova tri ajta. Cijelu noć ponavlja. Dakle, nijemo da sadu to. Jer su oni cijeli te kunatske ajta dobro da utvrde, da onima razmišljaju. Znaju oni njih, a da razmišljaju o njihoj poruci i svakako s ciljem da to kliniju u praksi to je bio značan. Dakle ne govoriti o islamu, nego treba da nas da živimo islam. Zato Allahu i kaže la kad kana la kun fi rasulillahu hasanimat najlepsji primjer u životu poslanika, ali sad u sada to je je bio kao va knjiga danas. Dakle mogao si čitati islam isposlanikovi, ali sada sam riječi i njegovih dijela, ponašanja, ophođenja. Dakle, on je bio živi Kur'an, kao što je gazetna iša. Ganar Kur'an, hajda, bio je živi Kur'an. To je bio Islam. E, danas tih primjera nema. Malo. Ima malo dana stakvih primjera. Zato Hasan el Basri lijepo i kaže kad je to bio Kaže el Islamu fil kutub. Wal muslimuna fil kubur. Islam je u knjigama, dakle ako znaš šta je Islam, otvori knjige, uzmi knjigu, čitaj, vićeš šta je Islam. Čitaj u knjigu i vićeš ko sam nikada i sat ovaj sam. Dakle, to je Islam. Je ta Islam je, nažalost, danas u knjigama, u bibliotekama. Wal muslimuna fil kubur, a muslimani koji treba da žive Islam, oni su u kavuri. E, zato mi jezmo danas i živimo u dekadenciji pjesniče. Dekadencija nazadnjaštvo. Dakle, za ostalost i za drugi i tako dalje. Zbog to što ne živimo islamu, što gonimo islamu, pričamo islamu, pisemo islamu, knjige, novine, časopisi, titule razne, univerziteti, profesori, doktori, wali wali imami sloboda demokratija i što si nabavili ono smo gol neki dan da žumi u svijetu 17 miliona židova a vladaju svijetom vladaju poritku ekonomijom medijima naukom i tako dalje A mi se busamo, upasa nas i u svijetu milijarda i pol. Mi se samo ponosimo sa tim što je nas milijarda i pol, eto u svijetu kažemo. A 17 miliona u svim sferama života jače od milijardi Zašto? pa to je dekadencija. Dekadencija ovdje znači napuštanje življeva islama. Priča o islamu. Pričamo o islamu. E, to ono što nama treba da vas, na živimo i slavno. Znate, kad je došao Hasan el-Ben, čuli se za Hassan el-Ben u Egbtu, ubijeno čet, u 14. godini, evo samo ovo da, da, da citiram, ti halalte mi, ono ljudi počeli, toliko mrata, ja sam putao dosta bliski, Istok Amerika, Srednješki država, Južda Amerika, Sjevena, Kanada, Evropa i tako dalje, i ovako na jednom skupu ja sam se obraćao I dolazi student, fi, voli Allah, dušanu, voli postanika, ili sato, onako u zanosu, od njih izbivanja ovdje kod nas u Bosni kaže, Inša Allah kaže, šerijati hilafet u Bosni, ako Bog A nas ovdje u Bosni holju, ruši, pali džamije, ubijaju, silu, protjeruju. A znate kakši smo bili? Zajedno sa njima pili, Da ne kažem kako dručije. Jeli svinjetnu sa njima. su udali. tak I opet nastali ubijani. I kaže šerijat. Inšallah ilafet. Kažem ja njemu. Rekodakve s ti prijatelju. Vidim da voliš Allah. U postane i gali saknete Allah. Nagradi zaista. Jo, jo, ovdje o mladu ne vole Allah. Kogod voli Allah treba ga voljeti. Da ću i sestri. Voljeti Vi sigurnite Allah, imšan, ja vas mora voljeti. I svi drugi druge moram voljeti. I moramo dati prednost jedne drugima. Ovako, ko što rekuš je lijepo, je li tako? Kažem, odakle skaže iz Jordana. Ovo samo malo da razmišljate. Rekao, inša Allah, kad mi u Bosni, orakvi, kak smo slabi. Kad vidimo hilafet kod vas, onda ćemo mi i poslije ne može ti daš ovdje poklaše i ne klanjamo ne postimo, ne, ne, ne, postimo nije to neću da generaliziram ali ja hoću da kažem bolam, ovdje bilo kaže koliko je stvari za navijanje da ne nabramo sad ovdje pa i na saba kažem ja ovdje neki tamo napisali kaže ovaj kaže imam ovdje broji koliko ih ima na saba vrćam na Hasan el-Benvaldo kažemo reko jeste brojim I maste, svako jutro je avroj. Kad vidim jedno novo licija se obraduje. Jedno. A vidi se kad jedno dođe novo. A i to jedno kad ne dođe opet se primijeti. A paste, razlika između ono u doba kad je poslanik ali sada sam živio i danas je ogromna. Oni ne znaju da i poslanik ali je sada do sedam broja one koji dolaze na sabah i koji ne dolazi. Pasta razgađen, dj. onog doba kako je poslavnika, da je sam brojala i mi danas. Ja brojim pa se obradijem zato što i malo dolazi, ali to opet kod nas, alhamdule, ima, jer ima živata gdje nikako ne dolaze nasad. Nikako! Nažalost. Nažalost. U doba poslavnika je sad, sad brojali su ko nije dolazio, jer Oni koji nisu tad dolazi, bili su ili ili je bolestan, ili je munafik. Znači, svi su dolazni. Ili je bolestan, ako je bolestan, nemo ga obići. Ako ne dolazi, a nije bolestan, znači je munafik. A kod nas, draga braća i sestre, razmišljaju malo ome. Nas ovdje u Gračanci se ravne s hiljada i sto stanovnika, kako piše tamo. Neki jedan posto dolazi na sabah, Koliko je tu? 170 treba bude na sabahu u Gračanci, ove dvije, tri džamije ovde, 170! Samo 1%, a znaš koliko je tu? Znači o stotinu, ako jedan dođe, treba i da bude u Gračanci 170 na sabahu. ako nas, eto, opet alhamdulala, gledam, 22, 23, jutro se hamam 24 kod mene. I super, upejiš. Jer u, u, u preostalim 25-30 džemlata možda nema nikak, na sabah nema su tako. E, to je ono što nema treba vraćati I da ne idem dalje da se vradim Hasan el Beni kažu Hasan Elbena, hoće ima kaže serijat u Egiptu. Koji sam je? E, oni i koji su došli na vlast u Egiptu su od Hasan Elben. On bio šef i Huan el-Muslimi. Naprimjer, bio Eh, on kaže ovako, Čemu vi, kakav šerijat kaže? Koji je šerijat? Narod ne izgrađe, narod ne upuće, narod ne pismir, ne zna šta je islam, ne živi islam, svi ono bio išti šerijat. Koji je šerijat? Ma ja trebam, kada prvo je šerijat, ja, u svojoj pa moja žena uveš šerijat u svojoj pa moja djeca, pa onda dalje. Koliko ima nas? Hajde budemo pošteni ako i kod nas i ovi koji vode islamske zaimene, pa, pa i nas, i mama i tako, koliko ima, pa jasa idu u zanu, idu u zanu, tako dalje, koliko nas ima, draga rođe. Idu u tvoj. Dakle, islam, nema islama bez namaza. Nema islama bez uzora uposlaniku, ali i srlako srlame, ovo je ta knjiga, kaže, kakva ovo knjiga, super knjiga, nisam ja pročitao, super knjiga. Nema nikni knjiga da ne valja. Kaže onaj tamo, onaj, neki napisao, onaj knjiga kaže, onaj, napisao protiv islama, kaže, ne valja knjiga ništa, ma valja i ta knjiga, nema knjige da ne valja. Makar on napisao i protiv islama, to je, ali, ako sti pročitao nešto, što nevala u toj knjiži. I ako si vidio i saznao da nešto nevala i što nevala, super uspio si. Znači, imaš pamijet, razmišljaš. E tu što nema falu ima različit. Dakle, mi puno uvorimo islamu, pisemo islamu, ljudi napadaju, poslanikada i sada to je sada. Ali ne treba gledati u te svjetske ološe koji tamo prave karikature i ne znam tamo nekakav naj neki kopt tamo koji neka snima nekakav film, nekakav film, to je da glupost, tako da je. Ali gledajte na ljude od, od, od znanja i zvanja i pera. Ja uvijek navodim onog primjera onaj Bernarda Showa, engleskog onog pisa, koji kaže kaj bi došao Muhammed Ali Satovselam, paste, zapamte, ka bi došao Muhammed Ali Satovselam, riješili bi se svjetski problemi, dobi čovjek popio fin džavom kahve. To je Bernarda kaže. Znači. Pa evo, nedavno je pisao u jednom časpisu, tamo kaže kakvi su bili ustoj kada je došao Muhammed Ali Satovi Salaam. Nazadnjaštvo u svakom pogledu život. Pa kaže, kako god je tako, Muhammed Ali Satovi Salaam mogao to prevazići izvad društvo, iz, iz, iz kataklizme, iz, iz blata, iz gliba, nazadnjaštvo, iz dekadencije, jel da opet ta iz, iz koristini tako da je, u današnje doba kada treba trebao Muhammed, da opet izvuče ovaj, ovaj svijet, ovaj... O, o, o ovih kataklizmi koje se zršavaju u svijetu. Pa uzmem za primjer jednog onog, Michaela Harta, Amerikanca, koji je napisao knjigu The 100 most influenced persons in history, stotinu najeminentnijih ličnosti u istoriji čovječanstva, pa stavlja na prvom mjestu, znate, podnata knjiga, prevedena i kod nas ovdje, a ja sam je 78. godin u Americi dobio na poklon od nekog. Ovaj, dakle, Oaj Amerikanac stavlja na prvo mjesto Mohamed Ali Saddam. I evo, samo još jedan primjer, je, hvala, da završim sojim. Po pitanju primjera, kad sam bio u Vašingtonu, zima je, sjećam, šta znači primjer? Zima je, smrze se. A ja ono, obukam se od špotski, zna bi tu vaško, vrlo hladno ispožnule, dobro ispožnule, da sjećam se, avuta su malo trenje zaledla, stakle i tako dalje. I ja džogiram. Oznoio se. I vidim jednu stajnicu čistiju. Stara jedva stoji na mnoga. Sad ja razmišljam s Ni to na mene zna. Ni ti ja nju nići ima kakvu grijeha. Ni, ni, šta, jeli, ako prođem. Ali razmišljam nešto. Oznojen sam. Ako zastanem. Postojem ugruza s prehladim. Onako mokro. A lako prođem, grišće me savest, što sam prošao pokraj starica, nisam pomogao da očisti staklu u auta. Jer ona ne može, tu vidio sam da ne može. I opet kažem, Allah reko ja ću ime tebe stat da joj pomognem, pa maka se i razboljem. Ja stavim i očistim moj staklu. Ništa se ja ne predstavim, ko sam. Nije mi to ni naveno, nego mi je da pomognem u ime Allah, šan, jer musliman pomaže svakoga stariu osmu što reposteo vi ovdje. Jeliko? bez obzira koje vjere, koje naci, ideologije, insani, Allah, robija. I ja je lijepo očistim staklom i ona meni kaže, bogati, mogu li znati ko ste vi? Rekao, ja sam iz Bosne, jeste li čuli za Bosnu? Ja sam, jel tu tamo kaželo ono gdje se ratuje? E, je. jes. A ja sam od onih, reko, koje na Boga, napadaju i ubijaju i siluju i protjeruju i tako dalje. I tako malo objasnim. I završava se, kaže, ja, ka, ništa nisam drugo rekao nego, a, poruka je već upućena, ona je odaslana, jel? Dakle, razumjela ona, da sam ja muslima, tako, i kaže, tako mi Boga, pri prilike kad odjedim u crpu, ja ću ovom pričat. Dost. Prima, samo primjer. između nas primjer isto tako. Vraćo i sestre, nama fali ljubavi. Ljubavi prema Laurušanu. Ljubavi prema postaniku, ali je Ljubavi između nas samih. Ne može biti nikako da mi stojimo u istom safu, a da jedan drugog mrzimo, a ima toga. Prezilimo jednu ruk unese se volimo nažalost ima prijezira između nas vola valja ako razmišljamo a kamo sreće kao što je ona je fevri u svojoj jednoj odaj u kući iskopan u kabur pa čim malo nešto nerad treba ono palegne u kabur pa kaže Allah vrati me kao evo ja sam sad ležimo kao kao da sam umro gdje me vrati Allah da se popravi To bi mi trebala tako ništa budemo u kavri kući o, o, u kući kavra ma da zamislimo i tako dalje ja se evo zahvalim Allahu džellelahu zahvalim se onoj našoj braći ljudi zahvalim se i svima vama i molimo Allahov da da vas da nas sve nagradi molimo Allaha da nam učini uzorom naše drago poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem je ali znači da izađemo iz gliba, da izađemo iz propasti, na put spasa, na put sreće, na put napretka, na put digniteta, uspjeha i na dunjalku i na ahiru, jeste da uzmemo postanika, ali sad osnovno svoj uzor, a najbolje ćemo ga uzeti za uzor ako ga upoznamo, a upoznat ćemo jedino ako se budemo sa njim konstantno družliji, a da bi se sa njima družili onda trebamo konstantno čitati Kur'an, čitati hadis i čitati djela poput ovoga. Eto hvalamo koja salva nagradi oselavali. A neko ne na nešto nešto dodao ja bi da žadio, da da da da da da da da da da da da da da da a an jebomim wa wa ya